الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعومه فصل في أحكام الصداق وهو بفتح الصاد أفضح من كسرها مشتق من الصدق بفتح الصالي اسم لشديد الصلب وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وضع شبهة أو موت أو موت Nah, ini suatu pasal pada menyatakan hukum-hukum sonda. Eka eh, posonda. Ah, kita panggil Eka isi kahwin. Nah, isi kahwin atau mah kahwin mahar. -mah. kita jadi Melayu kata mah kahwin. Jangan dannya kata emas nah mah asal kelimah arak mah kita kata mah mah tu putut letak mah kawin apa tulis emas kawin tak kena mahar tulah kelimah arak lah ha kita kata melayu kata mah mah kawin ataupun ada juga kita ada kita sini panggil belanja ada juga panggil Kan orang buat je. Ini pasal pada menyatakan hukum-hukum sah -hukum, uh, tak isi kahwin ada pemah kahwin. Ada panggil juga belanja Dan ada juga setengah-setengah lah panggil keraja Ada juga panggil belakang tu. Nah keraja berapa weh kok mano dia mari tu Boleh ada-ada tu Sahabat Arab tu nama siapa dua belah Nah, nah panggil uh, dua belah panggil tu nah, Melayu kita ada, ada, ada makhluknya si kahwin, mah kahwin Belanja belanja berapa we. belanja berapa ah ha, ni kata si kawin berapa banyak ke kita dah guna sini tu belanja banyak sekali belanja berapa weh ah demo bini belanja berapa ha, banyak ke lah itulah si kawin mah kawin dah patuh kerajak tu ada juga kata berapa kerajak ah ha, dah itu bab lurah bahasa hmm hatu nok dalam arab dia panggil banyak tu sampai sebelah jadi matuk dalam syi'i bekali ah hak kerajaan tu nak kena ke kharas tu apa Kerajaan ah, nah, apa nak dekat sikit tu tu dalam syah royak namo-namo tu deh qawluhu fi ahkamis sada ka istihbabi tasmiyatihi apa hukum isikawin seperti disunatkan sebutnyo pinikah sebut pinikahnyo ni fil aqdi karena pinikahnyo ni fil aqdi nikah mana akad Sunat sebut akannya pada akad nikah Terkira ada akad atau aku menikah akad nikah Atau aku mengkahwin akad nikah Sianu binti Sianu Dengan isi kahwinnya Sebanyak ha, sebut Lima puluh lima ribu masalah Itu ha, jadalah itu Kita panggil isi kahwin hukum kita Sunat sebut di dalam akad Sunat bukan wajib dah buge syarat bagi sah nikah dak sunat sebut ha sikit lagi dia sebut tu ha, Sekali lagi dia nyatakanlah tu kastihbabit tasmiyatihi seperti disunatkan sebutnya nyasadak ha, tu pinikah ai fi aqd bil aqd ataupun aqdinnikah dalam akad alati fi qawlihi ya lagi akadatan tu pada katanya musanah kita wa yustahabbu tasmiyatul mahri nikah ha ya lagi kadada dan wa kama yusamma hanya nak tambah nama ni wa kama dan sebagaimana dipenama akan dia uh, nah panggil dipenamakan as-sada itu itu sama dinamakan sedaqah gak yusamma mahar ah ha, dipanggil ke juga mahar bukang panggil ah ha, tulis mahar mahar lah Dah ni mah kahwin kita jadikan melayu mah tu nak segera paham nak silap hai kata emas bukan emas nun emas goperak terjemah daripada zahab emas maknanya mahur ha dak hmm wa nihlatan panggil juga nihlah nihlah ha, apa berian keniaan gitu nihlah wa ghairu zalika dan lain-lain lagi pada tu wa ja'alaha ba'dhum ahada 'asharasman telah menjadi akannya oleh setengah-setengah ulama lah ke-11 nama benar. Ha, ah, 11 nak panggil la. Ah, wa nazama dan telah buat nazam buat bentuk syair. Telah menazam, menyusun ia ia ba'duhum ha, akalnya akal ahada bagi sadaq ini di dalam katanya sadaqum wa mahrun latung wa baridatun. Ah, tu buat pak nama. Sadaq mahat nihlah Faridah Itu ha, hak-hak apa nama ni Harap Habakun Habak panggil juga haba, haba yahbu, haba mana beri tu lah Perian juga kalau Jum'ah Waajrun Haa Ajrun Haa ha, ni upah Haa dia upah juga Haa dia suka Hmm Panggil juga Ajar Haa ni pernah dekat dengan kerajak lah Ajar Ajar Haa dekat-dekat sikit tu Haa kata panggil kerajak Kerajak lah Hmm, tu dia. Tsumma ak, ah tsumma khaba'un akrun ala'iq. Apa bodoh tu? Lapek. Oh, lapek. Klik pada isi kawin tu belakang lah tu lah dia tu. Khabab pun panggil, ajr pun panggil, akr panggil, Ala'ik panggil. Ah selagi so wa tulung nikahun tsumma kharsun. Ah ha, ni dekat dengan kerajak sini ada khars arat kerajaan bang kali orang tua dah panggil kerajaan kerajaan dia ada semertilah nak meh-meh arat dak hmm dak tamamha cukup lah Sebelah ah eh, mahar Nihlah paridoh haba ah parih ajr aqar alaik sampai situ baulun belum yeah. nikahun ah apa lagi Keras, sebelah tamam muha cukuplah babardum wa asrun maka satu dan sepuluh siapa di sebelah ah nah berbulan milad itu muafakat ya tu nama tu melayu kita ada makru 2 3 4 tu ya isi kawe mah kawe ah belanja Ah pahak lagi-lagi tu, ah cubalah karamah tau lurah. Ah hak melayu tulah. Hmm. <coughs> siap panggil gapo. Ah, ah panggil gapo. Ah hina ni ta niat ke tu <coughs> Panggil gapo si kawi Panggil gapo memang hah dah. Dah siap. Dah hmm. Panggil gapo. <coughs> gap, ah Adullah <coughs> wala janapun ah uh, ambil maksudnya nawayak kata namo bagi harta hak titel namo bagi bendalah sama ada nak panggil harta tu ah uh, khusus sangat je ya umum tengok di takrir dia isi kawin gapoh tu kau tengok dalam takrir dia wa huwa baca dulu wa huwa dan ya itulah apa dia sedaq uh, as-sadaq tu baca dia bi fathis sadi wada afsah min kasriha kasri sad ha jadi dua situ baca sadad sidak mm sadad sidak boleh baca ahkamis sadad ahkamis sidak boleh dua selalu dah boleh ambil dari mana perkataan no, sadad mustaqun aima khuzun minas sadqi mm Baca dia Bifatih sad Sadqi Wahua Makna apa pula? Sadqi ha, Kalau sidqi itu benar Sadqi Dia panggil sidqi sid, ya, Itu benar ni sadqi Makna dia Wahua sadqi itu ha, Klik kumbi Wahua as-sadaq Ismulli syadid salbi hmm, Ni makna pada luar yaitu namo bagi Yang besangat keras aa tu tuloraq dalam sejarah katakan kana wa qawluhu ismul li shadidissolbi bil idafati lil bayaa bil idafatil bayaniyati kama yukhazu minal muqta qomoh ni qomoh muhtar ail shadidul salbi ah ha, bagi asyadid asadi ialah al Kama kama bibaq dinusari sebab dia jaga luah juga ha, dia ke tepi tu qawluhu ilah dia kata lam yujad fi kutubil lughah ha. eh tidak didapat we eh, dalam kitab-kitab lughah kitab-kitab bahasa salbun dengan bibat hisab perkata solbun hadinga patsof tu lah tidak didapat illa malaika hak kod hak dapatnya bima'nal haiatil ma'rufati malaike makna solbi solbi di segi lurah ni dengan makna suatu kelakuan yang maklum fil fil qatli bisolbi pada masalah bunuh dengan jalan solah ah hak maklumlah tu bila kata solbi tu satu kelakuan bunuh dengan jalan solo. Solo ni masa kita panggil gak legal ah. Ya? Hmm, ah walaupun tak ni. Ada gengai, ada ha, panggil solop. Ah, dia panggil sol. Ah, ha, solo kita panggil tutur Arab dah tu solo-solo. Ngapo solo. gegai, mit gengai bunuh-bunuh banyak -bunuh tak Ah, ha, di kayu tok gengai gitu. Ah, ha, supaya dalam undang-undang selal bila orang samu, orang ki barang orang pas ya bunuh tuat. Ha tu bila boleh tangkap, ya kena bunuh Kena regal gitu Untuk pergi jalan Haa Itu kalau-kalau Islam Untuk Islam buat gitu Pasal dia Uti bagi orang asal Bunuh tuai berada Haa dia kena buat lagu tu Salah dipanggil. panggil ha, tu makna dia Salbi Hmm Kalau kita sini Bukan pakai makna tu tu Lalu tu kata hak tepi lagi Wa'alaihi Haa jika kita berlaku di atas ini Faya ta'iyyanuhuna Dhammusa Kata dia Ah, maka mesti kena pakai bomoh sulbi. sulbi. Ah sulbi. Ah sulbi ah, itu ah, pakai mano? Dipanggil tulang sulbi. Ah tu dipakai mana Keras juga tulang tu keras. Ah nah, ya khruju min bainis sulbi watra'id. Ah sulbi tulang belakang. Ah tu di segi cara luah dulu nah. Ha, dia sebelum pada nak pergi kukuh, kukuh je Baca bahasa dulu Lurah ha, Kalau gitu Asalnya as Ambil daripada Nama bagi Yang kuat Nama bagi ha, Yang kurah Itu ha, asal Lurah dur anak gi kok kok kerajak kerajak kerajak keraja, nya dekat-dekat kot <tuk> semanti sampai dia bahasa ni hok kada kata dia kita renung nak pia semula pulak ngaji renung semula bahasa kerajak kerajak nama ipada logat kerah ah ha, kerah ah enda ngap kerah-kerah ah ha, napa beletak kerah ha, ha, dah ah dai ha, tu nak bini uleh tak kerah anak <tuk> <Nyok, tuk> dia boma tak kerah belasuk ah ha, ni pun tak kerah Ha, tak ada kerah tak boleh Orang tak berumur tak ada kerah Oh Dia urut orang klik dia pulak Tak tidur Tak tak kerah sangat Dia ha, nak ada demas Kawin juga Bumur Bumur bum, bum, bum. Kerah dah Jual lah. Eh, Mayang dia kau nampak dah Hmm tu dia Tak kerah Nak bini Tak kerah Tak tak boleh sarang So letak kerah Haa letak tak ada kira Bukan nanti beratus ibu. Tuh Duh jadi Jadi Haa, dunia punya pasal lah. Menurutnya kerah. Haa, kata bomo bomo bom kerah. Aku tu dah tak tak kerah tak boleh. Haa, ah, orang-orang okay. urut orang. Haa, tak kerah. Kerana tu orang malu nak buat tak kerah. Ngeruk dengan kita, kulit tu. Eh, dia tak boleh lah. Haa, tak tak kerah. Haa, nampak ke lah dah. Haa, ya, bila bahasa orang. Lah. Hmm, hmm. Itulah si kahwin merupakan kerahan. Nah sahabat as'ah daripada sodak. Sodak ambil daripada sodak. Sodak ke mana? Namo bagi yang keras. Itu nah, syedid. Nah, syedid. Yang keras. Yang kuat. Nah, Apa pun nasabah tu kau tengok. Nampak dia? Itu bahas pada lurah. Hmm. Haa. Nah, tengok kata saya lagi-lagi. Wa usalbu taknih bi fathis mana asyadidul qawiyyu yang sangat yang kuat yang keras wa wajhul akhdhi min zalika apo jalan boleh ambil gitu tu annahu kana bahwasanya asyadul a'wadil uzuman dah tapi keras ha keras sungguh dan boleh ambil daripada situ tu yeah. annahu bahwasanya al mahar as-sadak tadi tu dia asyadul a'wabiluzuman dia terlebih sangat kuat nak sebah apa kita panggil iwad nah bayaran bayaran luzuman di segi kemas di segi tetap di segi mestinya min jihati adami dia ke arah di segi mana dari segi Uh, pihak tak gugur yang maha ni bitarati dengan beredar-beredar tak gugur ha, ni tengok malam kita lelaki ya, nak bini nak cari yang pria tak ada dalam islam walaupun setuju balik perempuan pun salih nak letak juga ha, kita keceh dulu nak dia boleh free salih ha, ni apa yang bukan tak uti pun panggil walaupun keceh sama nak hingga dia murah sikit hingga lah Tanya anya 730 pun ni tu. Ah bila ada kecak je pon nak sunguna. Ah gitulah, tak apalah cincin sorak bodoh. Ah pas kita belacik orang datang muka dedak-dedak, so, tengok dolek belakang. Ah muka agak jahatlah. Tu dia hukum agama kita pun tu. Tengok hadis di atas tu. Ah di atas sikit, hang kita nak baca dia qul huwa huwa kena 2 3 4 baris. 3 barislah. Yata wal aslu fihi qabla ijma, ijmah Ha tengok situ dulu Dan bermula asal Asal mana dalil lah Wal aslu fihi Yaitu wa waddalilu ala Masyru'iyatihi Dan dalil Yang menunjuk atas keadaan di syara' Ke mahar sodak ni nah Jadi syara'na letak si kahwin ni Qabla al-ijmah ha, satu dalil ijma ulama kata Ya begitu Qauluhu Ta'ala Permana Ta'ala wa a'tun nisaa' asdaqatihinna nihlatan ala, ala. <tuhat> ah, kira sebut saduqat nihlah ah ambil situ tu baik dua nama saduqat mukhra <Memperakkan> dia saduqah <tuhat> ah so ambil atas tu tambah hak kata sebelah, tambah so lagi ah nak kau lihat atas sekali baris wa zida ala zalika atiyatun ditamah panggil atiyah falahusna asyarasman wa yuqalulahu dari dipanggil ke juga sadak saduqah wa tujibahu ala saduqati haa, lekorah sebut ni wa atun nisa'a saduqati hinna nihla saya ingat tu hafretah atu fiyama beri oleh kamu akal perempuan-perempuan yang nak buat jadi isteri tu mukna beri saduqati hinna Sebagai nih sebagai kurniaan. Hmm, deh dia. Wakauluhu Taala dan satu ayat lagi. Waatu huna ujurohun dan beri oleh kamu akhir mereka itu perempuan nisa tu. Azwat mungkin nak bagi ujurohun si kahwin Ah, ha, betul betul memang perak dia ajrun. Bila panggil ajrun panggil juga. Alaih ha, kerana panggil dan ha, dua ayat yang mari waqauluhu ta'ala dalil lagi kata kena taksi kahwin dalil lagi subudanya nabi sallallahu alaihi wasallam li murid ha, kepada dia kata kepada orang yang mau berkahwin ha, bila ayat dia kata nak kahwin ayat ha, kata iltamis walau khataman min hadidin apa ha, amil iltamis Walau khatama min hadidin hadis ni rawahu syekhan telah riwayat oleh dua asy-syekh ayy al-Bukhari yu wa Muslim apa makna iltamis walau khatama min hadidin ha, dia royaklah lah makna dia cari oleh musyai an akan sesuatu faj'alhu sadaqah maka menjadi akas musyai itu isikahwin apa nak cari benar-benar gapo walau kan al-multamas bacaan yang sembah oh. Dan jikalau adalah multamas, ha pecari kamu tu khatam min hadidin Ha cincin sebentuk cincin daripada besi pun. Tak ada heranlah. Dia zame dulu tu. Oh. Nah, benda tu berga menani berga kita jadi ada wakil nak kita cincin besi nak no. gapar aja kata gitu. Nak no, eh kata sah buat isikawin setiap barat ada rego. Ha, hatta apa kemampaan pun. Kalau gitu, dalam ayat hak kata beri oleh kamu akhir perempuan tu si kahwin tu, Khitab tuju siapa ayat tu? Walmu kau tabi ija ilmu dan jadi kita dituju dengan beri si kahwin ilan nisak beri kepada perempuan perempuan tu. siapa yang kena tuju dengan kata beri oleh kamu, kamu tu siapa? Walmukhatabu bi'ita ilmuhuri ilan nisa Ila ta'ala pada ita Itu ialah al-azwaju Haa itu khabar Segala suami-suami lah Maknanya lelaki yang nak jadi suami itulah Haa Aindal aktarin a'id Aktarin mumpassirin Kebanyakan ulama' tafsir itu Dia kata mukhatat situnya Segala suami lah Maknanya lelaki yang nak jadi suami Wahuwa al-zahir Haa Dihadal qawm ini ataupun hazar tafsir ini zohi. Zohi gitu. Tapi waqila, ha, ada juga kata setengah ulama tafsir, ayat ni tuju siapa? Al-awliya'. Ha, tujuk puak wali-wali. Bapak, perempuan tu nenek kata. Dan apa lagi saudara-saudara kekalua ni saudara. Ha, tujuk wali ayat ni. Fa ha, tu beri oleh kamu hai hey, auliya', puak-puak wali. Ha, apa apa itu juga tu, ani ha, kuej zohir lah, ini, ah, ha, ni kena tengok sebab. Kita zaman jahiliyah dulu kerja dia kagum kan lah. kerana bahawa mereka itu al awliyak fuwfuw wali perempuan ni kanu biljahiliyatia adalah mereka itu penganga di zaman jahiliyah dulu lah belum kedatangnya Islam tu. Uh, Yakuzunaha, ah, ha, dia tu ambil mereka itu agenyo. Akhir apa tu ah, Akhir saduqah Akhir isi kahwin Nikah anak dia Cik kawin make dia Jadi ah, sepajuan anak Soalan -soal lagi tu oh, Anak dia Nikah nak dia Nama tak cik kawin Boleh ke dia oh, Zaman Jahliah dulu Kalau awali ah, Apa dia saudara apa tu Kawin adik dia ah, Isi kawin boleh cut back Untuk batu wala yu'tun an-nisaa'a minha syai'an ha bukan dan tidak beri tu tak cerak huruf titik ya dah wala yu'tun asal yu'tun dan tidak beri mereka itu auliya tu pokok-pokok wali akan nisaa'a ke perempuan-perempuan minha minas-saduqat syai'an Sedikit pun tak nak beri ha tu perangai zaman jahiliah adalah begitu Ha, lalu tulis lah, Allah Taala puja itu. Wa <tuh> ha, tunnisa dan beri oleh kamu he para wali. Akak perempuan perempuan. Ha, kalau waliyah tu anak pun anak lah mungkin nak beri akak saudukati hina tu. Akak sikawi dia. Yo bukak mung. Ha, kata nggak tertakluk. Makak sikawi hak anak. Ha, ah, tu dia tali hariyo tu ah ha, dengan dipertahan apa atas kau ni napa uh, bila tengok kisah sahabat turun ayat belah tu perangang Jemaah Jahiliyah ah uh, maka kitab pada auliya nah bal ha, oh kata muhasi kita ni bal baqiyaminhu baqiyatal an fi ba'dil bilad ada oh, lagi dia bawa perangang ni kata dia bahkan masih tinggal lagi tu daripada nya oleh amanannya uh, baqiyatul an oleh oleh ketinggal saki baki orang ni tak cap saki baki apa masih tinggal lagi daripadanya oleh baqiyatul an ah saki baki sekaranglah ni dalah lagi tu tibaqdil bilad pada setengah-setengah negeri kawin anak si kawin bekap kawin adik si kawin bekap buah bel ah ada ladik tak royak tak royak nak gimana tu dia ada satu sindiranlah tu ah zaman syiah kita ni Ibrahim al-Bajuri rahimahullah taala Ha, Nasabah lah Kalau kata kita kuali perangaan lah tu tak boleh Kalau kata kena beri kepada isteri tu Hak dia tu bukan hakmu ha, Sungguh pun anakmu Mananya kita dah ha, Ya Allah Haa tu dia ah ha, tengok comel Kita tengok, tengok acara Islam tengok Di kita perhatikan Jadi Masya Allah tu baik marikan-marikan mari. Dia cukup-cukup comel lah Janganlah orang majar ni dah Hadut punah tu kita tak berjalan tu dia tu layak eh uh, mustaqq sadqi bi fathis sad li syadidis salbi jadi kita tengok hak saknin lagi tu tengok di sakni dia kata eh uh, lah wajah boleh panggil keras ni boleh panggil kerah ni ikut mano ha uh, hatilah kita gitu gambarkan dak panggil perkeras perkeras tiye ya, marsi tu dah tu ha ah, dok mikir juga perkeras ni ikut mano nak cari munasabah ha ah, sini dah ni si kahwin panggil perkeras juga sebab dia luzuman dia ya, mesti minji hati adami suku tihi dari hidayah tak gugurnya ha oh, tak gugur sodaknya tak gugur bitarazi dengan bersetuju dia tak gugur lah nah no? misalnya uh, seorang lelaki itu dia, dia pacak dengan perempuan dia nak kah ha saya nak saya mau apa setuju pacak isu kahwin berapa tak ada nak skrub kata dia ha oh, reda tak dia tanah skrub tak gugur ha tu keras sungguh keras sungguh ha napa lah keras ha, dia Ah, pagi nyata di bomo. Aku kena aka perah tak tak teras siaplah tu omok tu. Dia, dia siot orang, -orang kelik sudah dia. Ha, cuba tanya aja dia tu omok. Adalah orang tu omok. Ada ni. Ah, orang main terus siot kok-kok, menapak boleh. Ha, ada apa. Sebab tu dia siot, tu Kelik tu dia nak tidak ta'lim cepat. Hmm, tekok ping, dak ping eh. Ha. Ingat ha, ketika pagi ha, ku siot dia tu tadi. Apa-apa siut dia tolong Tak boleh, dia kerah ni Dia kerah Ah, aduh, aduh, Haa Haa ha, ha, ha, Tu Mata nampaklah kerah-kerah tu Tanggungi dia tanggungnya dia Tak boleh tak boleh Supaya orang malu Nak sebut kerah tu Mereka orang ni tak kerti Sebuah salam siri macam Siri-siri tua tu Ubat lah kucat semua Kepala lepas tu Tak ada siri <laughs> Lepas dia Lepas orang siri lalu Ah, Tak kerti banyak Ha, jadi dia dah, kan? hanya panggil tanggung ni. Sabik tu teringat Allah Yang Arham tu ada seorang pasal bom lah. Dia kata, "Eh, mo ni masa susah ti tu." Ha, gapo. Mo ni ni homo, ha, paspat bom tak sahih kali bom tapi ada roh dia. Oh, jadi, mana dia oh, kenal, jadi, ha, jadi sekolah mano dia tu? Ha, kena ada bom tak sahih. Ha, tu tetap tapi orang sakit mari. Ha, kena datuk. Tapi gak lagi, ha, tapi mo sakit. Anak no, ya kena tok kerah. Ha, tu tanggung ngemu. Ha, dia jawab gitu. Masya-Allah. Ha, Allah. ha dia jawab ah, tu tanggung ngemu. Oh. Ha, nak tanya boleh tak lejit tu segi tu. Ha tu tanggung ngemu. Ha, kerah. Ya, makispo cerita Ibnu Mas'ud juga sekali. Jak pi nak menungki kambing, kerah ha, ha, dah. Tu dia, janji nak bagi sangat. Ha, tu. anak ha, nak ayat kata inilah cara-cara dah. Nampak dah lah. Hmm, jadi panggil kerah. Kerajat. Punya lodang tu. Kita panggil kerajat. Tak tak kerajat. Oh tak boleh Jadi pula maru'ah kita redhatai pun tak. Hmm, dia tu nikah sahaja. Oh, kita rasa tengok lah rasanya. Oh, Tidak tengok aku sungguh. Tidak sama. Sama apa tak si. Rasa tengok. Tapi tak maru'ah redhatai pun tak dia. Nah, ingat malak tu. Ah. <laughs> lah. Hingga banyak mano, manuh ha, Kau kira Kau kira tu Kena ayat mesti kena ada Hingga apa Walaupun sebentuk cicing Daripada besi pun kena ada Itu ha, Nabi kata Il tamis Walau khataman min hadidin ha, Cukup situ uh, Lepas tu kau tengoklah lah Sebanyak manuh Berapa lah syarak tu Kita kau tengok lepas Ni bau dok kira Maknuh dia je baru Pada orang Adapun pada syarak Kita ha, ingat hasiah ha, Hasiah mana? Kita nak hasiah atas ha, sikit Bahasa ni Dia ha, baca di bawah tu hmm, Oleh atas Kita nak tengok oleh atas Betul kata Waqauluhu mustaqim minas sadqi Bipat <tip> isa ha, Nazarun An-nazaran An-nazaran Ada alih tak lepas darah Masukar tu la la qawluhu wa qawluhu mustaqim lepas pada qawluhu wa huwa hadith saft di bawah sekali nazaran ah wa qawluhu ah mustaqim min as-sadi nazaran kana tilik li'annahu ashad ashaddul a'wadi luzuman min jihati adami suqutihi bitaradhi apa anaknya falau tarad ada titik ba da. ha naskah ni sa ha, ni tambah ha? deh falau tarad ma ala tazawwijuha bila mahrij ha ada. maka sekiranya kalau bersetuju ia katakanlah azawjah soalnya perempuan nak jadi isteri itu dia redha ya setuju ia ya? ma azauji serta uh, lelaki nak jadi suami itu ala tazauji ha atas berkahwinnya ha zaujah tu bila mahri dengan tak ada mah kahwin dengan tak ada is kawin dia setuju tak apalah ha, ya orang dan nak orang ya belah tu walau gitu pun lam yasput ha, tak gugur dia ya. ha tiba-tiba abang mana keras sungguh Sarang, ni hak-hak hak ni. suku hak-hak ya sarak ni kita nak buka tak boleh ya gugur ni kalau hak kita betul boleh kita gugur ha, bagaimana kita duduk dengan orang misal orang tu dekat hutaya kita yang panggil hak kita ada atas orang tu kalau kita nak gugur boleh Hak kita. gini weh hutaya kawai duduk atas dari orang tu dia mahu sabayak ha, tu hak kita kita gugur boleh tapi kalau hak sarak kita nak gugur tak boleh ha, ni ni maksudlah hak sarak lah ni Bet, dia ya, Kalau setuju kau tak say Punya tak juga Tak gugur juga ah, Lam yaskut ah, Lam yaskut Lepas lah, ha? Tua perempuan diridah lah. Ya Dia tak say ni ya tak say li. Tak gugur juga Ha ha Apa tengok Lam yaskut hmm. ah, Wa qila kata qi Perkata sordak Sani mustakum Minas sidqi Ambil daripada sidqi ha, Bikas risak Tadi Li isyarihi Karena memberitahunya sodak ini bi sidqi ragbati bazilihi ba fin nikahi amal sabah juga sodak uh, ambil daripada sidik-sidik mana benar Karena bila letak si kahwin saat ini tu menunjukkan dengan benar gemar mau oleh yang memberinya tu pada kahwin nak sungguh. tu kata 100 tak apa lah weh 200 oh. <laughs> tak apa 200 lah weh. Ha, namanya nak menyenok sungguh. Ha tu menasabah juga sodak ambil pada sidiq. Apa juga. Hmm tu dia. Tu duk bah lurah supaya kita nak winap. Ya hikmat sarak kita nampak dalam ni dalam segi panggil sarak apa bahasa tangih dengan lorat. Ha tu dia. Habib berkata dia bina rumah tangganya bukan skoda Apa dia tu nak bergalak main sok bukan. Ha tu dia dah. Hmm tu dia baik orang guna lelaki kata panggil bina rumah tangga bina bina bina ni perseboh si oi tua tapak kukuh ha persentu bukan nak mana terang nak terah Terah ha, Terah terang ni lain terah terang ha, tak kena sikit ni Terah ha alih habak tu datang pada ada hadis kata wala tuliqu fa inna allah Allah tak kenik Allah tak kenik Allah marahlah ha pasal orang berkecak-kecak gitu tengok ha, juga ibarat ha, itulah mana bina rumah tangga tu dia belatuh nah. Baik ha, setelah kita nampak dah dengan siapa dengan lurahnya Mari tengok pula di segi makna pada syarat gapoh dak panggil isi kawin baik kerja baik ha, Mahkahwin belanja tu ha, pada syarat ialah wasyaran ismul lima limalin wajibin jadi karena kia atas mano wasyaran Ia kena atas pada mahdzum hak hmm, kedil di sano tak ada sebut nah dia kena ada lagi betul wah semua ini wahwa lughatan wa syar'an tafsitu nah dia tak ada sebut aa wa ini wa huwa syar'an dan ialah sedaq pada syaratnya ialah ismul lima al-wajibin lim 'ala rajuli Namo bagi harta aa tak-tak jamin sikit ni dah Namo bagi harta yang wajib ia atas lelaki Binikahin Dengan sebab nikah Dengan sebab nikah hmm. Dengan sebab akak tu lah Dengan sebab akak tu dia wajib hmm. Honak akak aku menikahkan dikau sekian sekian sekir Kata Kata aku terima ke nikahnya tu akak Sebab tu dia wajib tu Ah, ha, Sebab tu kena beri dah tu Ha, kalau tak ada tak ada kata tak ada letak apa-apa jadi pengen jadi hutanlah. Lah. Ha jadi tu hutan lah tu. Kalau ni dia bercerai apa itu pun kena beri dah lah setengah. Ha tengok. Kalau tak beri lagi pun kena berilah sebagai mut'ah. Ah. Ha, kalau hak letak siap dah, ha belah dah lah. Ambil hak tu wang mut'ah ah, hak tu sebelah. Ha dia kata boleh kelik setengah. Nyada setengah, kerja ada pernah penamuk dok boleh beranak anak ber3 4 biar ceranah tau namanya klik nama orang <rey>, tu kalau tengok apa-apa nama orang macam ni oh so Allah tak ciklek cik gawe klik ya tinggal mohodi yo tu nah tindakan ya terbina daripada kita tetak getih pas punya pasar kan? kata kok si. nah banyak lagu tu oh setulah Allah tak cik gawe klik ya tak getih dalam bentuk dalam bentuk khalak tu lain pula Anamu bagi harta yang wajib atas kita lelaki ni binikahi dengan sebab nikah atau oh, atau ha, what isyubhatin ha, baca jangan jangan menjadi tanwi betul wat i tu idafah banyak atau what isyubhatin ataupun wat isbaha tak ada menikah dahnya sebahak ha, kena wui juga tu ha bagi dengan satu perempuan ha bukan jalan nikah kan nyala sah iyo dak gi ha, subah. Ha, tu kena beri juga. Hmm tu. Au mautin ataupun dengan sebab mati. Ah ha, dengan sebab mati. Ah ha, si Sebab mati kena beri juga. Hmm hasabih tu apa dia bila kita kata kahwin. Ah ha, nikah tu sabik buku akad. Nah. Kalau kita tak akad. Ah apa kalau nyegir belum duduk sebelah dah. Kalau tak lima 50 lah, dah lima dah tiba-tiba dia mati ha, dia mati balik uh, suami sebelum daripada duduk jadi sepenuh isi kahwin ha, dengan sebab mati dia panggil oh mautin ada ha, berlaku dia mahu berkahwin gatung, duduk-gatung duduk mengaji, duduk mengiduk gatung dulu lah ni kau gatung dulu, ni Ah, timbus, tak ada ayah isi kahwin taknya boleh ke perempuan habis Hmm itu dia panggil au mautin dengan sebab mati dia panggil. <coughs> ah ha, inilah di hukum ah ha, perkawinan dalam syariah kita. Ah ha, tu kita tengok hasiah dari segi nak no, huraya takrif sikit. Ah ha, pada tengok kat tu dulu qauluhu lima laing wajibin alar rajuli akan nak ki kata lima laing wajibin lil marati alar rajuli li annahu aqwa wa aktsaru kasban kama jadi makna kata Hanya jadi satu soalan juga tu ala kanan sedangkan bina rumah tangga ni kalau tilik dari segi kesukaan eh, keseronokan bukan sebelah balik suami je ha kalau kita nak kira ke kecil luar panggil pas kita nak soal lah nah bila berkahwin ha, nak ambil kesukaan eh, balik suami sajakah suka oh balik perempuan suka juga ha parano gano tak wajib balik nungat bagi kawai ha kalau kira doh kena bagi kawai lelak kon kon aa ah, ha de tukar patunya tukak kita wis sabo ni mamia bak gigi belikira muka samo suka bukan suka kawa sorang aa ah, jadi lelak kira mana manakan kita bayar de mampa mam tak ada bayar po sepatu tukar pada sabo mam bak gigi belikira ah, ha misal dah ngano kita tak ada tersorang jadi satu soal dah tu Oh, jawab dia boleh wajibin wajibin lil mar'ati 'ala rojo wajib boleh ke perempuan atas ha, atas kita orang lelaki berapa yang eh? boleh jadi wajib boleh atas lelaki li'annahu akwa kerana orang rojo ni orang pasal kuat ha, tu dia ar-rijalu qawwaluna 'ala nisa' ha, kerana balik kita orang lelaki dia kira kata orang pasal asalnya kekuatan orang lelaki dan lebih banyak usaha Untuk ha, saya belah tu Sebab tu saya wajib balik ni Sanggur balik nung, ah ha, gitu Wata'biru bil ma' Kamalian dalam tarikh isi kawin saat ni dia kata Apa dia? Dia kata saat ni nama bagi harta ya wajib Ah ha, maknanya Kenapa tak benar macam ada harta Oh ibarat gitu dia kata dia Jaryun alal wali bi'ai jarin ah berlaku di atas walid ya, tu wa min ghayril <tuh> ghalibi das tengah pada yang bukan walid lah qad yakunu kama sayyiati ha ini lagi kat data kita kau tengoklah tadi isi kahwin itu manfaat ke tak mesti harta hmm cuma sebut kata atas harta tu, tu ambil tanah di mana saya tifi qoulihi pada kata musanne sikit lagi wa yaju zu ayyata zawwajaha ala ma faati ma'lumati. tu dengar apa? Dengar aja manfaat aja qiraat gapo-gpo boleh. Ha tu nya. Ai si kawin aja ah. qiraat sejuk ko dua juga. Ha sekali pilih kata jelah. Hmm, lah tu pai manfaat dan lain-lain. Teka tengok depan wa fi lima wajib 'alar rajuli ya kata dengan barang gitu ha ni ammu minal mali wal fanfa lakinnaha maslahatunlah tetapi nya ada kebaikan wa lil mar'ati 'alar rajuli wal aslul ghalibu ha de dia kata wajibnya wajib sedak wajib sikawin bagi perempuan wajib atas lelaki kena bagi ni ha ni hak asa hak galik kebanyakkan tu pada tu ada tu ada juga hak pesan wajib atas perempuan kena bagi ke laki pun ada juga ada masalah ada wa qadiyabu lirajuli alal mar'ati ada dan terkadang wajib bagi wajib bagi ni dapatlah ada dapat bagi lelaki wajib atas perempuan kena bagi ada juga masalah Eh masalah macam mana Begini Kama fi mas'alatil irba'i Seperti barang uh, pada masalah beri susu Alah ah, mana rupa tu Ka'an turdi'ah ihda zawjataihi Seperti bahawa menyusu Beri susu oleh salah seorang daripada dua isteri Nyonya syaksin lah kita kata Zawq lah kita kata Atau perajul katalah Walhal hiyal kubrah tu Mari nak simpat nak-nak rakyat Ikhtar tu. Beri menyusu oleh salah seorang daripada dua isteri Wahiyal wa kubrah Padahal ia Ia ikhtar tu. Ia besar Beri susu aka al-kukhra Mafu'u turdi'a Beri menyusu aka Maknanya aka zaujatahul ukhra Aka isterinya yang satu lagi Wahiya al-ukhra tu surah Alhamdulillah rupa masalah Rupa ha, masalah kini lah kita kata Si Khalid tu dia punya dua isteri ha, deh. Ha, Si Zainak Isteri Allah ha, Serta besar dah Boleh anak kik boleh anak dah kita kata Ah ha, bab dia ada susu. Ah ha, dia tahu le anak tak ada susu. Ah ha, patu si Khalid tu, uh, tu be isteri pula seorang lagi hak kecil. Ah ha, tersaok tu. Salok tu isteri-isteri yang kedua tu kecil, wahya surah. Ha, ah tu beromana dek susu lagi. Ah apa nikah apa dengan budak ni macam-macam. Ha, ada cerita lain tu. Nah. Nikah juga dia ada cerita lain tu. Haa, jadi mana kata si Khalid punya dua isteri isteri yang kecil berumur so, baru tak apa dua tahun misalnya berumur tak apa dua tahun tiba-tiba balik isteri Khalid Zainat itulah Al-Kubra kita kata dia beri susu kepada isteri muda Khalid itu budak tak ni haa, apabila beri susu dia panggil Poh, eh, dua tu. Haa, nak nama Zainat dengan nama Fatimah Ya, Zainabnya beri susu kepada Fatimah. Ha, ah maka dia panggil bila cukup lima kali kunyit, Fatimah anak susu si Zainab. Si Zainab ke panggil mak susu si Fatimah. Ha bila jadi kot tu, dua-dua tu terpasah nikah. Ha, lucu daripada kaleng. Anak ha, nikah gana tok tua dengan anak nak. Ah ha, tak lehlah jadi lucu. Ha ni salah balik perempuan, Salah salahlah balik perempuan isteri. Tua tu salah besar dia dak witang di tangak tangak kawin ni wajib tadi kena bayar ke suami ah ha, tu masallahnya ha. nah nah dia kena bayar ke suami tu tu kata kalau gitu makna si kawin ni nama bagi suatu barang yang wajib atas lelaki ini tilik pada asal walid nah ha, ada pokok masalah yang wajib atas uh, perempuan bagi lelaki jarah ha, ah tapi ada juga upa masalah tadi Lalu tu kata syah lagi lagi fayajibu alal murdiyati maka wajiblah <coughs> atas perempuan yang menyusu tu oleh nispu mahri mithlis surah kena beri setengah isi kahwin aa uh, bukan sekal mahamisi je panggil hak bagi isteri surah hak kecil Fatimah uh, tu ama uh, tak apa dah tau nah hmm. kali se kahwin ya berapa budak berapa Kata kalau katakanlah aa 50000 misal katakan. Ya kena wajib beri 25000. Liz Ya ha, Ayajibu 'alal murdiah nisbah mahri mislis surah liz zauji. Ha, ada tak ada belah tu. Hmm, hmm, tak apalah tu. Uh, aa panjang lagi cerita. Ha, tak apalah. Uh, isi kahwin yang nak jadi wajib satu dengan sebab binikahin ayakdin dengan sebab akak nikah hmm. yang keluar atau wasyubhatin ataupun dengan sebab wadi bahak hmm wadi subah waji oleh beri mahar misik hmm begitu juga sejer kata wa minhu al wadu binikahil pada nikah yang tak sah ternyata ternikah tak sah dua tu ha kena juga hmm walau qala awat in saja patu wasakatah la wa amma ha ni jikai wa in syubhatain jadi nampaknya wati syubah saja jalah ada lagi wati pada nikah kahwin hukum serupa juga ha waktu kalau lagi kata awat in ha situ wasakatah nah la kana uh, sara wa lebih rekah sikit ibarat lagi pula makna dia terlalu luas ha de li annahu yasmalu karenonyo kaulu huwa saja tu melengkapie akal alwathah fil mufawwidah ah ha, gano nah ha, mufahanya ada mufawidah perempuan kena kau perempuan fil mufawwidah pada perempuan yang mufawwidah ya mufa ta fa innahu yajib bihi fiha mahrul misli ana. Kalau bagi tak ada menentu isi kahwin dah. Tak ada sebut dalam akak Ha dia kena nu, lepas pada akak dia kena menentu pas berapa ni. Ha betul tak? Au mautin ata wajib dengan sebab mati. Ha mati situ tu hasil yang hurai je lagi. Mautin ai lizaujaini mati kedua-dua. Ha Mati kedua-dua Ada berlaku tak? Berkahwin Berkahwin Tak ada duduk apa lagi ah, Tak ada duduk lepas lagi ah, Nulah Nak-nak-nak ah, Nak keduri nak, nak dulu memang orang kata ah, Seduk lagi nak keduri dulu Alhamdulillah Darak jas ah, Misal Pak, tore lah ka ada hawa, hawa hal lagi mari dah sa'ni, hadak begendang motor gi mari, pedak begendang motor saja, klek mung duk rumah mung ku duk rumah aku. Dan gik manah lu gini tagitan ni, bah ha gi au gi, ha klek Masalah masalah. Ibu tiba terkedilah Ta'ala ben belaga motor mati kedua-dua. Ha macam mana weh? Tu nawa masalah, tu nawa masalah. Masalah kata hal tak si kahwin tu weh. Ha, kalau tak tak lagi pak kena tak dah Bih, boleh ke isteri. Pak boleh pu pa, seorang mati, haji certakok. Ha tu dia. Dan mak tahu boleh pu pergi mati dah. Certakok tu. Au <tuh> li ahadihimma <tuh> ataw pun mati salah seorang daripada kedua. Ha pasal ni mak tersui mati kedua. ini ha, mati salah seorang tu pun juga titap kui. Fa innal mautakal wati. Ha tengok. Maka bahawa semau mati itu supaya mati seperti pada pihak apa tu? Fi taqriril musamma Pada pihak menetakkan isi kawin Yang disebut dalam akad Dia panggil musamma Fi taqriril musamma Ay fi taqriril mahri Al musamma fil aqdi Pada menetakkan isi kawin Yang disebut dalam akad Sebut berapa lah akad tadi? Ha, sebut 50 ribu Isi kawin sebut dalam akad Tiba-tiba ha, nyegi mati Ha mati salah seorang ha, maka tetap isi kawin itu boleh bire ditapui be wa yustahabbu dan disunatkan tasmiyatul mahri disunnah ke sebut isikawin ha Itu panggil mahar musamma tadi fi at-din nikahi di dalam akad nikah ha tu ada ada sebut tu Nah Dengan isi kahwinnya sebanyak ha, Sebutlah akar-akar tu ha, Nah Lepas tu balik ha, Yang terima pun aku terima lah Akian ha, ah, nikahnya dengan isi kahwin Sebanyak yang tersebut Ahak sebut tak ni Ahak-akak sebutnya anak ah, Sebanyak tersebut tu hmm. Tu panggil mahar, Sunat sebut dalam akar Bukan wajib dah Sunat sebut Hmm walau binikahi abdiz sayyidi amatahu ah ha, kata sunat sebut juga tu gayahnya dan jikalau pada perkahwin uh, hamba sahaya ah uh, hamba tuan pulu aka sahayo nya saya perempuan nya saya lah mana nak bayar? nah si khali tu uh, dia ada sahayo Lelaki dan perempuan ha, Si Zaid Sahya si Khalid Dia panggil Abduhu ha, Apa tu nama Zainab ha, Amatahu ha, Sahya perempuan bagi si Khalid juga Tiba-tiba dua tu Haa Nak no. Zaid Dia nak ke Kena ke si uh, Zainab ha, Zaid Hamba, uh, hamba bagi Khalid Zainab pun Hamba bagi Khalid Lalu tu uh, Tok Khalid lah uh, Kahwinkan dia Ah, sekalipun sunat juga sebut ah kahwin kawin ah, lah, tu nak oi ya. walau binikahi abdi sayyidi dan jikalau ah yani walau kanat tasmiatul mahri binikahi abdi sayyid pada berkahwin akan hamba bagi tuan pengulu Ah ha, berkahwin akan ni akan amatahuma fuu nikahi. Ah ha, nah saya sama saya dia kedua kahwin waktu tu. Ha, ah sekalipun sunat juga sebut isi kahwin. Ah ha, Tapi hok ni eh uh, kaum tidak muktamad ni muktamad uh, tak tak disunatkan hasiah bahar tu qauluhu walau ila akhrihi ghayatun liraddi wa may sini nak nak tolak alaman qala nak tolak ulama dia berkata innahu la yustahabbu tasmiatu fi hadhihi surati ada ulama kata tak disunatkan sebut isteri kahwin pada ini rupa masalah rupa masalah perkahwin hamba seorang tok ngulut dengan sahaya perempuan dia tak ada kena sebut tak sunat sebut ada kang kata gitu Hal balik kata tak sunnah Hal muqtama' tu Wahual muqtama' tu Menkala atau puhadal qaw Hal ni al-muqtama' tu Tapi dengarkan Illam yakun ahaduhuma mukataban Jika salah satu daripada Jika bukanlah Tidak salah satu daripada keduanya Daripada abdihi wa amatihi tu Tidak mukatak Bukan saya mukatak lah tu tu Lepas tu Syekh tenaka ibarat Matamin had Aa, bagi Syekhul Islam wa ibaratul min haji dia kata naam law zawaja abdahu amatahu ha, ah mak oi yang pertama so mak oi yang kedua so ya, ni dia muta'addi dua ha, ah sebab orang Melayu kata aku mengahwin kadik kau ha, kau ha, meng yatamo akan zainah atau oi yang kedua aku mengahwin akan dik kau masa kau aku kahwinlah mu nikahlah mu Kahzakahzena cukup dah tu hawajikah tuh? Ah, perhak sunnah lah dengan isi kau sebanyak ah ha, itu hak sunnah lah tu. Ambil ha, tak ada pelak ni, tapi pelak pun <laughs> pelak susah, gado lah. banyak minggu dah belajar. Imani aku dah belajar lah. pelak, dah belajar pelak. Hmm, tu dia. <tuh> Nada pelak ni, semasa mudah-mudah. Ha, nah, aku menikah, aku menikah, aku menikah, aku menikahlah, mung, dengan saya nak. Jadi dah tu, jadi dah tu, alah, tak pelat ni, tak pelat. Ha, kan tu, no, no, ha, nak mau bimbel, nak jadi sungguh tu kau, nak buh uleh lah, nak ha, buh mabuk uleh lah. Kena berulih, <coughs> sebut akal, tak sebut akal tu, ha. alih ni tak nak bunyi akal ni. Allah, ha, timbul kat weh, nak mengakat tu pun, nak belajar juga aku menikah akan digau akan si Zainah ha, tu ha, kalau kita bahasa wakil yang berwakil wali bapaknyo akan daku <tik> jadi jawab hmm. Tak tak ada tani dah weh tu tu hmm dari awal hade kata hari nikah lah gitu je Ai ha, bonnya tu sungguh benar aku menikah akan dikau akan si Zainab bintan mampuo oh, ni sipak. Oh binti tadi tu alai mampuo sipak. Oh benar sungguh. Oh, oh, hmm. Ha Tih, bagai nak mengakat pun. Nah ha, alai nupati aku terima nikahnya. Ha tak leh tak ada akan hok ni kata. Aku terima akan nikahnya. Tak leh noh ha. Allah <todoh>. kawa duk berdebat. Anak-anak tu jadi berat tu eh. Indah tak ada pelat. Naam, tapi dia kata, "Law za waja'abdahu amatahu." Kalau mengkahwin ia sayyid, ratu nah, geti daripada abdahu tu. Jikalau mengkahwin ia sayyid akan hamba nyok hamba lelaki dia tu, amatahu akan hamba perempuannya hamba yang kedua. Wa la Dan padahal bukan bukan kitabah, bukan saya mukatab dia. Hmm. Tak ada akad kitabah apo kali. Tu kana kewala kita batak ja buana tulis. Ha, kita ha, wala kitabat. Ah walaq tidak ada akad kitabah. Ah ha, bukan saya mengatak lah kedua-dua tu. Ha, jawab dia lam yusanna zikruhu. Tak disunatkan sebutnyo mahar kawin. Ya, Ia adalah belum tentu kacak buku mahar kawin. Tak senang sebut li. Sebab apa eh? Ila faedah ta kerana tak ada apa, tidak ada faedah padanya pada zikrihi pada kita sebut tu. Ha ya barang dia kedua. Nah, saya laki barang tok ngulu, saya perempuan pun barang milik tok ngulu. Barang dia kedua. Ha ada guna sebut apa tadi? Fa innahu la yathbutu lisayyidi ala abdi shayyun. Ha kerana tidak sabit apa tak boleh apa bagi sayyid di atas hamba oleh suatu Gak tu pun harta dia ni, pun untuk dia, na nikah kami jatuh jangan kami tinon dia asal lah begitu, ah ha, na, apa lah hajat, oleh ia demikian, apa lah hajat, ilatas miatihi oleh ia demikian tidak perlulah kepada kepada mensebukkannya dalam akad ah, apa tu, itu ha, kaum utama Bihillah bimalau kana ahaduhuma aukilahumatu mukathaban Bersalahan kalau salah satu daripada keduanya abdihi wa amatihi tu. Au kilahumma ataupun tiap-tiap daripada kedua tu mukata. Haa tu sunat sebutlah. Ilil mukata bukal ajnabihi. Kerana sahih mukata tu suka orang suku. Rasi suku. Ha, habis kat tu. Haa tu tamak tu nakal. Habis kat tu je lah. Tak ada kata entah ada. Hmm ahamuk ah, tamak balik tu kalau gitu hak dalam syarah kita kata walau fi nikah ya abdi sayyidi amatahu tu nyi berlaku takau marjuh ni yang panggil bab tasiyah kata lagi lagi wa in jaral allamatul dan jika berlaku oleh al alamah syekh serbini tu iqna lah dia syarah matan juga walaupun dia berlaku ala qalahus syarihu dia berlaku atas barang yang berkatanya oleh syarah kita sini. Syarah kita sini Syekh Ibn Qasim. Nah. Sama lah tu dengan Syekh Ibn Qasim Syekh Khotib Syarbini. Walau gitu pun. Apa dia kata gitu? Tab'al lima fil raudati. Kerana tu wuk bagi yang adalah kita raudah. Raudah iman nawawi. Ka asliha seperti asalnya asal raudah. Asal raudah patuhul aziz. Iman rapi'i. Ha depo pokok kita selesilah sila ah Kalau gitu wa alaihi, dan jika kita berlaku atasnya atahal qaw bayuq ruhu tarku tasmiyati. Ah dimakruhkan tak sebut isi kawin dalam akad. Aku menikah akan dikau ah akan Sianung binti Sianung dengan isi kawin tak dan sebut. Sekat tu saja. Makruh makruh tinggal tak sebut isi kawin. Ha, berlaku atas kau ni Tetapi uh, uh, Kau muktamad dah Bila masalah menikah sahya dia Dengan sama perempuan sahya dia juga Tak disunatkan sebut kali. Bila tak disunat sebut Tak sebut tak ada makruh. makaruh Haa gitu dah Bila situ je Wa yakufi tasmiatu ayyi ha kena saduna jangan tasmiatu ayyi syai'in dak ayyi ni ni ania pengai ayi mausul ha wa yakufi tasmiatu ayyi syai'in kana dan memado oleh sebutkan yang mana suatu ada ia mm mado tak kira sama ada ainan kana au dainan ko au ma fa'atan ko ah ha, tu deh walakin dan tetapi yusannu adamun naqsi ah ha, nak buat isi kawih itu ikutlah apa saja apa saja ah ha, sama ada hutang ko Betullah Betullah apa dia dia si perempuan tu duk ka utai, ah ha, ka utai si laki. Ah ha, apa pemolat nitok. Ah ha, jenno anak bahakai si kawan ke apa? Ka utai tu selalu dah. Ha berucutan dengan hutui. Ah eh. ha, boleh juga ainan kana au dainan kata dia. Au manfaat. Padus dia kata wa ah uh, Sarah kata walakin dan tetapi yusannu adamun naqsi. Disunat sunnah dia tidak tidak kurang an asharati darahima i payana uko dengan lain tidak tak dia tetapi di tidak kurang daripada Sepuluh dirham hmm tu dia duit dirham ni duit pagar 10 dirham berapa kok tu ni uh, tahu alikio dah uh, tak sunat tak kurang tak kurang pada tu tapi kalau zaman dululah katanya dia mungkin sejarah zaman Nabi hari itu salallahu alaihi Wasallam, dia 10 dirham sama dengan 1 dinar Sabit hmm, tu yang nak wajib zakat tu uh, dirham tu kena sampai 200 dirham wajib zakat ada pun dinar duit duit emak tu uh, 20 dinar bermaknanya 1 dinar sama dengan 20 dirham nilai yang dulu Ah ha, tu kedian ni jatuh diruklah lah ha, perok tu nah ha, jatuh diruk hmm, jadi kalau tu aku kecek ke, gak tak ku sunat tak kurang pada 10 dirah kan nak salah dia hibuh tak sampai tak kurang pada 10 kut ha tu dia ada ha, ah nak sebuah zamanan ni weh wa adamuz ziyadati kok balik banyak dah tadi balik kurang tak kurang pada 10 dirah balik lebih tak uh, tak lebih di sunat dak kecek sunat ni Disunatkan tak lebih atas ala khamsi mi'ati dirhamin. Eh, baca dengan idlatak. Jangan ala khamsi mi'ati. Ala khamsi mi'ati dirhamin. Ha, tak lebih atas lima ratus dirham khali yang bersih. Aa, lima ratus dirham itu dirham tak capulah. Yang ya, dirham itu duit pegak. Duit dia dibuat daripada perak, tak ada campur dengan muka lain, oh, ha, Sunat tak lebih pada 500 dirham. Ah ha, kerana kira kot 500 kup. Ah kalau kira. Ah ha, tu ada setengah sehingga ada belanja 500 mata-mata tapi hak letak ialah paha bugi semula ha, tu. Ah tu. Tu hmm, tu nak ambil macam kata nak ambil dari segi kata Ambil lagi segi amalan sunat sikit tu. Ha, tak, lima ratus. Piga, bunyi murahnya. Lima ratus kot. Kalau lima ratus ribu bunyi, luluh. Ha, bunyi kot tu. Lima ratus kot, bunyi elet. Ha, bunyi kot tu. Ha. Ha, itulah tertengok sesuai dengan keadaan masa. Tapi walau berguna pun, hukum tu belah tu lah. E, Di sunat tak lebih. Pada lima ha, ratus Nah, ia bukan penting situ. Tapi, bila zaman kebenda air, zaman kenamaan air ni, dia dah peting sangat kot tu. tu yang bila zaman ke benda ni hmm 300 ah tu ha, kadang-kadang tak sikit je akor tu banyak dai gak asal bisik siap-siap dah ini saya kata 300 ah sampai berapa oi 300 ah oh, taknya dah dah tanya. Tapi, satu, tak tapi 100 satu apa dah anak juga kena moh ada arah dunia punya pasal hmm dah. <laughs> habis itu wa asyara qawluhu yustahabbu dan memberitahu oleh katanya kata musnah yustahabbu ha tu jadi yustahabbu tu maqul qabli kauluhu. nah mula kita wak wa asyara kauluhu yustahabbu ha deh asyara bijawazi ikhlai nikah'i'anil mahri dan memberiti menunjuk oleh perkataan sanakata yustahabbu disunakkan disukai digemari perkataan itu memberitahu kepada apa tu menunjukkan bijawazi taala pada asyara ah memberitahukan dengan harot boleh ikhla innikahi mensembunyi mensunyi nikah akad anil mahri daripada is kawin tak ada gapo ah macam dak wayak sunat yang nah, sebut tu nah tu dia. Kalau kita dalam akad sunyi tak ada kata apa di segi isteri kawin tak ada gapo boleh jawazi ikhla in nikah uh, anil mahri daripada isteri kawin. Ha tu memberi arti kalam sanah tu gitu pas perkara gitu ke dak. Wa huwa Dan iaitu al amrul waqaf pun kadzalika. Apa kadzalika? Aikama asyara qawluhu tulah. Hmm kata gedak tu. Hmm caranya gitu, <Sess> ai <-tahak> wal hukmu min ha, hmm. <Sess -tahak> al khariji mithlu ma asyarabihi kalamuhu tulah. Ha jadilah dah. min al jawab Laki ma'al makruh lah. tapi makroh lah tak sebut tu. Ya sunat sebut. Kalau kita tinggal bagi sunat tu makroh ha belah tu. Ah ha, tu dalil-dalil dekat dalam hasiah mengenai dengan apa ni? um nilai tu semua tiada ada dalam asiah da tu nah asiah di atas tak ke baca semula lah pada qauluhu alakin hmm, ada mazhab hanafi dia tak, tak tak madah lalu dah mazhab tak harus kurang daripada itu sebab itu sunat tak kurang daripada tu kerana nak keluar daripada mazhab hanafi Abu Hanifah ai khuruja min khilaf Abi Hanifah fa innahu la yujawizu Abu ha, Hanifah tidak mengharus ia akan aqalla minha akaiye kurang dari khamsi ha, dari asharati darahib kurang daripada 10 dirham tu mazhab Hanafi kata tidak mengharuskan takruh di anna hanisabussariqati indahu karnonya asharatadarahim tu dia panggil nisak curi nisak curi indahu di sisi Abdi apa mana nisak curi jadi kalau orang curi sampah aka sepuluh dirham cukup syarat-syaratnya syarat, -syarat lain, kena kerat tangan dia panggil nisak curi ya kalau curi tak sampah situ walaupun syarat lain ada tak kena kerat tangan ha harial tu hari lah curi orang sikit pun haral sama pun haral kupe pun haral ha apa Ha, bilas bila sugi pun tak boleh. Ah ha, kayuak colak gigi pun tak boleh. Orang oh, okay. haram. Ah ha, tu bab haram tapi nak bab kerab tangai tu ha, nisak dia Sepuluh dihad. Ha. Hmm tak apa tu. Kemudian kalau tak sebut juga, kita lalu turun dalam sarah dulu. Fa illam yusamma fi aqdin nikah Maka jika tidak disebutkan dalam akad nikah tu akad is kawin, akad nikah saja aku menikahkan dikak ke Sianung binti Sianung nya, tak ada sebut dengan is kawin biar-biar biar. Oh sah nikahu. Ah ha, sah al akdu. Sah akad itu. Tak ada apa eh? Ha? Hmm tu dia harga posah nikah inilah dia panggil wahaza ma'na takwidhi Ini dia panggil nikah takwid pasal tak sebut isi kahwin di dalam akad ha dia panggil nikah takwid perempuan panggil muwawidah hmm hmm dekat dulu ah ha, semula wahaza ma'na takwid wa yasduru taratan minaz zaujatil baligh wat rasid rasidah wallahu a'lam Thank mm -hmm. you.